та перед сонцем поставили. Письмо читати не дав, тико й мовив. Рая тобі привіт передає. Дякую, хоч хто така, Рая, щоб тебе, дивись, замарає? Це мова вже кинула свого офіцера? Не кинула, але до себе кличе. Як то? Тоді брат не відповів. З двору нагород подався, а як то на другий день довідалися. За сніданням повідомив брат, що Руфинка так і сказав тепер. Руфинка напитала йому роботу в тому Кірові, у військовій частині, кочегаром у штабній казармі та столовій. Соломія вибухнула. І ти поїдеш до тієї вирви? «До того лярвиська поїдеш, Василька, у тебе ж бавка в голові, це черваки завелися, в неї ж там і чоловік, і мені сама призналася, що й любовника вже завела. Чого ж ти попресся? свічку над неї тримати?» Соломі по тому самій було встидно, і що кричала на брата так голосно й люто, мама казала, аж очі викотилася, і ще щось лютіше, І сороміцьке потому викрикувала. Ото не від чого, Але ж було і за що. Мати Соломія тихо підтримала доньку, Дорікала лагіднішими, Хоч і розпачливішими словами. А тоді до тата Антона. Скажиш хоч щось і ти, чоловіче, Ти батько чи не батько? Глянь, а в Антона очі опущені, і, божечку мій, сльози в борщ кап, кап. Тату, Соломія молодша зойкнула, та що з вами? А батько за груди вхопився і хрипить, «Окно, очиніте!» Соломія тоді подумала, так приживав, це своє згадав, до жінки любов, що довго погиншому сохла. І в чоловіків, виходить, не все таке міцне, як здається, подумала, як батькові отпустило, Василько жалібно, так якось то, що ж, не їхати. І батько першим. Та їдь, мо, хоч світу побачиш. На Донбасі вже так побачився, що з рукою скаліченою вернувся, сказали мати Соломія. Соломія молодша пішла з хати і вже в саду відчула щемкий жаль стискає її груди і не, Божечку наш, світ ясний не за Василька, а наче б за саму себе. За саму себе, бо душа в неї порожніша тепер, як у брата, бо даленіє Петро, бо хочеться жити, бо кусає вночі подушку і горять груди, що досі дитину не годували. То хто щасливіший вона це брат? Василькова мука йшла за нею садком. Висіла одиноким яблуком посеред осени. Струсилася росою, як гілки яблоневої торкнулася. Роса осіла на щоках і долонях. Замружилася од несподіваного, наче благенького дощу. І, мов сліпа, стала шукати те яблуко колола пальця, а тоді зиркнула і побачила, що яблуко, зрушене її порухами, впало на землю саме. Нагнулася, підняла, обтерла рукавом кофтини і надкусила. Кислинка ущепнула язика. Чого ж воно впало? «Ні, чого таке кисле, то ж не зимове?» Відчула сама от-от заплаче і відобрази за Василька та його любов путьову, і от невже от заздрости до цієї моченицької любові. «Боженьку, мати Божа, я ж тико звичайнісінька жінка, Подумала Соломія. Я не знаю, чи можна простити мої гріхи. Але ж же їх насилає, якщо темні сили. То де взяти світлих? Де, Божечко мій, де дів Марія? Знаю, ти, мабуть, обідалася сильно, що мене Соломію назвали, аби, як би могла, я би щось таке, Зробила, щоб заслужити прощення. Хіба більше молитися, а лиш і роботи багацько, а притім і молитися гріх. Засоромилася Соломія своїх слів. Далі пішла. Рука надкушене яблуко стискала. Поїхав таки Василько. Як не дула губи Соломія, і проводжати відмовилася, А потім усе одно бігла Мало не через усе село навздогін. Добігла і «Чого ж ти так швидко йдеш?» Дорікнула очі. Очі братові, були сумні і щасливі. Минув рік і два, А затем найдовший Третій. Прийде кілька скупих писем, а далі грошовий переказ. А потім, восени, вже 50-го року і брат приїде. Приїде, брат, то буде, мов би, Василько. А мій справді генший вже не Василько, а Василь. Нє, Василь таки назавше Василько для Соломії. Та перед тим буде приїзд самої Раїски, тоді як ітиме селом у рожевому капелюшку, як принесе передані Васильком дарунки татові сорочку, мамі хустку, і кофтину їй Соломії, хрестик на ланцюжку золотім, і чобітки зимові. Соломія триматиме їх у руках і не знатиме, радіти це ні, бо передав руфиною. Як там він? врешті спитає. Робить у своїй кочегарці, відказала Раїса, довольний вроді, а мій поїхав в академію поступати. «Мов, на осінь до Москви теж переберуся, а мов, ще на рік лишуся, бо, казав ти, коздро, курсу сімейні окремі кімнати в общежитті дають. Хіба, напитає мені гарну квартиру, чого ти так дивишся? Я живу, живу, Люба Соломочко, живу, Соломинко, а не з кнію у цьому богом забутому селі. Вибач, не хотіла образити». Але я тобі пропонувала допомогу. Досі, знаєш, почуваю, що боргу перед тобою. Хоча б за ту спробу порятунку. А може і порятунок там у Любомлі, в 42-му. Пам'ятаєш?» «Пам'ятаю», – глухо сказала Соломія. «Ну от, можу ще чимось віддячити. Скажи тільки чим». «Поверни Василька». Руфина Раїса посміхнулася. З тої усмішки вилетіла велика сіра птаха і закаркала над хатою їхньою, над подвір'ям, над селом. Здалося намить, що крила цього птаха закрили цілий світ, а, може, билися ті крила тільки перед соломійними очима. Хіба твій брат річ, щоб повертати, сказала Раїса, він щасливий, Люба Соломенко, так і правда. Найстрашнішим було те, що Солом'я враз, наче очі тиконо розплющила, збагнула. Руфина? Так і каже правду. Руфина Раїса. Вона могла мати ще двійко цей десяток імен, але все одно каже правду. Інакше чого б, Василько, туди потелющився через усю Росію? А як ця Ярофина до Москви поїде жити? Той братик туди ж подумала Соломія. Вперше у ній ворохнулася неприязнь до брата. Неприязнь затулила на якусь мить жаль, щемкий, наче дурман – що бентеже в душу. Якщо Василь такий дурний, то хай його клопіт. Та жаль переміг, він знову відкрив маленьке віконце і попросився до серця. Раїса, певно, відчула якусь приховану загрозу для себе. Може, у близько ті синіх очей, котрі чого там, вона кілька разів нежданно-негадано згадувала в далекім Кірові. Може, в тому, що зблиснувши неприхованою ворожістю, потьмяніли. Соломія довго сердитися не вміє, та часом вміє вибухати. Те Раечка добре знала. Ні, сьогодні вона не хотіла сваритися з цей упертою селючкою, яка закопує свою красу у солом'яно-болотянім селі. Не хотіла і все. Чого? Бо щось вигрне могла загубити. Он як? Саме так визнала Раїса.